Отворената и затворената чаша 17 та лекция от четвърта година на Общо култен клас Държана на 4 февруари 1925 година Любовта ражда доброто Доброто носи живот, светлина, и свобода за нашите души. Размишление Бяха прочетени резюмета от темите Отличителните черти на ума, сърцето и волята и съзнанието у насекомите. Бяха прочетени няколко от работите върху темата Най-силният слог Тема за следния път От какво зависи дължината на човешкия живот? Какво се разбира под израза Безкраен живот? Кои неща имат край? Често хората казват Страданията нямат ли край? Думата страдание е двусмислена, двояка. Ако се направи превод на тази дума, тя означава промяна от едно състояние в друго. Все таки ние казваме, моите страдания няма ли да престанат? Той е равносилно да се каже, няма ли да се смени състоянието ми? Когато те бият, ти казваш, този бой няма ли край? Или този, който ме бие, няма ли да пристане? Има начин, по който може да се смени състоянието ти. От тебе зависи. Излез вън от къщата си, нека бият къщата ти, т.е. тялото. Ти ще бъдеш свободен. Та, когато казваме, че страданията нямат край, разбираме, причината е външна, независеща от нас. Когато пък кажем, че страданието има край, то значи, че състоянието може да се смени. От нас зависи. Някой казва, мъчиме дяволът. Значи, Отвън го мъчи нещо. Ти можеш лесно да се освободиш от този дявол. Вземете, например, състоянието на гнева. Какво представлява гневът? Гневът е излишна набрана енергия в известно направление. Или всяко непостигнато желание може да се обърне на скръп или на гняв тогава от кого зависи този гняв да пристане? Да допуснем, че вие сте гневен, но изведнъж ви бутнат в студена вода. Гневът ви ще се запазили или ще се смени. Когато и да бутнат в студена вода, веднага гневът му ще изчезне. Енергията, която се е набрала на повърхността на неговия мозък, се променя и човекът се освобождава от нея. Другото положение Гневът може да се смени в едно приятно чувство. Например, ти си разгневен нещо, но някой ти донесе един чек от 10 милиона лева, които получаваш в наследство. Какво ще изпиташ в този момент? Веднага гневът ти ще се смени в радост. Значи, 10 милиона лева превърнаха гнева в радост. Който не се занимава с философията на живота и който не го проучва издълбоко, за него страданията няма да престанат. Напротив, те ще се усилят повече. Например, младият момък или младата мома искат да се оженят да намерят щастие. Той търси другарка, тя търси другар. Обаче и единият, и другият, вместо да намерят щастие, ще намерят нещастие. Защо? Защото търсим щастието там, дето го няма. Не трябва да търсим щастието на земята, понеже то не може да се постави в такива крехки съсъди, каквито имаме на земята. Те могат лесно да се струшат и съдържанието им да изчезне. Най-после, на този твой другар, още утре животът му може да изчезне и ти ще останеш сам. Затова, ние трябва да търсим на друго място основата на живота. Всички съвременни хора, Искат да направят щастието, достояние на земята, но това нещо няма да се постигне никога. Земята никога не е била щастлива и няма да бъде. Тази земя аз наричам земя на нещастие. Нищо повече. И всеки, който се роди на нея, ще бъде нещастен. Той трябва да знаете. Ако някой човек няма нещастие, ще му дойдат. Това положение прилича на положението, което заема всеки гражданин в държавата, в която живее. Ако тази държава има дългове, то като ги разхвърли тя между всичките граждани, ти и да нямаш дългове, ще плащаш. Държавата ще те тури лихви по 10% и по този начин ще помагаш на този народ. Днес хората казват да дойде Царството Божие, да си обичаме. Как ще се обичате, когато вашата любов е основана на чисто материална основа? Я ми покажете една съвършена любов. Детето обича майка си, понеже тя го храни. Оттам започва неговата любов. Слугата обича господаря си, понеже му плаща нещо. Ученикът обича учителя си, понеже му дава нещо. Проповедникът обича паството си, понеже му плаща. Питам... Де е тогава духовната страна на любовта? Като казвам, че любовта ви е материална, това не значи, че трябва да се отчаяте, да изпаднете в песимизъм. Но трябва да знаете, че на Земята не може да има щастлив живот, а само живот на страдание. Само умният човек може да се огради от нещастията в живота и да си създаде Едно малко щастие. Мнози наказват, ние можем да бъдем щастливи при по-благоприятни условия на живота. Да, но влезете ли в Великия безграничен океан, ще видите, че вълните се срещат и изблъскват една в друга. Там щастие ще има ли? Няма да има. Ако вълните се блъскат само в брега, разбирам да се говори за щастие, защото когато една вълна се удари в брега, тя се разбива там и после се връща назад, ослабнала и безопасна. Представете си обаче, че вълните се блъскат една в друга. Питам ви тогава, защо се блъскат тия вълни? Какво ще придобият? от това блъскане в океана. Учените хора казват, че по този начин ставало обмяна на водата в океана. Той се оживявал. Придавало му се повече живот. Ако не ставало такова раздвижване на водата, тя щяла да се вмирише. Възможно е да е така. Следователно, ако нямаш никакво ограничение на около си, ако животът ти е тъй широк, като океана, пак вълните на твоите мисли, чувства и желания ще се блъскат една в друга и пак ще има смущение в тебе. Сега вие се представяте, че като се качите на небето между ангелите или като отидете в рая, между най-щастливите хора ще бъдете щастливи. Да, така е, но какво трябва да правите, като сте на земята? Можете ли да бъдете щастливи при следното положение? Представете си, че сте в един чуж град и нямате дори пет пари в джоба си. Какво ще правите? Ще си кажете, аз не съм беден, имам сили в себе си, мога да спечеля 2000 лева. Всички трябва да се заемете с разрешението на най-мъжната задача. Най-първо трябва да разберете живота от неговата лоша страна. Думата лош трябва да се изясни. Казват за някого, той е лош човек. Някой път, вие казвате за себе си, аз съм лош човек. Какво означава това? Буквата Л означава слизане. Буквата О показва стремеш нагоре, към Бога. Значи в лошия човек има условия за добър живот. Той започва по Бога. Буквата Ш показва, че този човек свършва по материалному. Той започва добре, а свършва зле, т.е. Започва с един милионен кредит, а накрая свършва с фалит. За такъв човек казват, «Той е изял, завлякал и парите на хората». Всъщност, този човек не е изял парите, но нищо не е спечелил. Той е харчил, ял, пил, този е обрал, онзи е обрал, този е закачил. Он е закачил, а сам нищо не е придобил. Ние казваме, Лош човек е всеки, който започва добре и свършва зле, а добър човек е този, който започва добре и свършва добре. Думата добър сама по себе си не означава добро. Буквата Дъ в тази дума е съставена от един триъгълник. Както виждате, геометрия има в тази дума. Триъгълникът означава равновесие на сили, т.е. богатство, един уравновесен характер. Човек с такъв характер е разумен, добре използва условията на живота. Това се вижда и от буквата О. И буквата Б също изразява стремеж към Бога. Буквата Р показва, че добрият човек е и разумен човек. Той държи всичко в ръцете си. Добрият човек не се влияе от мнението на този или на онзи, нито от условията. Той не търси щастието на земята. Всеки човек, който търси щастие и добро на земята, няма да ги намери. Към коя категория ще си отнесат тези хора, които започват зле и свършват добре? Може ли човек да започне зле и да свърши добре? Това не може да бъде. Под думите зле започва, разбираме, че започва при много неблагоприятни условия, но съзнанието в него е добре развито. Той е честен човек, но има големи мъжноти в живота си. Отвътре започва много добре, но отвън има мъжноти. Съзнанието и в лошия човек е добре развито. Но той употребява добрите условия в края на краищата за свои лични цели. Той казва, трябва да се живее в света малко по-нашироко. Вие трябва да изучавате законите на равновесието, както и всички останали закони на живата природа, за да могат всички тия истини да оживеят във вас. Представете си един цилиндър, в който влиза плътно едно ботало. Това ботало излиза от цилиндъра и влиза в него благодарение на различните видове енергии, положителни и отрицателни, които действат върху му. В този случай боталото представлява среда, през която минават тие енергии. Често вие запитвате, защо идват страданията, мъжнотиите в живота? Страданието е положителна енергия, която иде отвън, натиска върху буталото, което сгъстява парата и я е изпъжда навън. Значи тази енергия върши работа. Ако парата е съзнателно същество, ще каже, каква е тази неправда? Кой ме натиска? Но в това време същата външна енергия натиска върху буталото на друг цилиндър, скачен с първия, вследствие на което в първия цилиндър настава обратно движение. Енергията на парата натиска сега върху буталото, той излиза постепенно от цилиндъра, парата се разширява. Радва се и казва, настана светъл ден за мене. Това състояние обаче е само временно, защото има предел, додето буталото може да излиза. Щом дойде този предел, радостта се прекратява. В другия цилиндър настъпва радост, а в първия скръп. Така се движи колелото на машината, т.е. колелото на живота. Радостите и скърбите, т.е. положителните и отрицателните енергии, равномерно се сменят и движат колелото. И тъй, ако ме питате, защо трябва да страдате? ще ви отговоря, за да се движите. Движение без страдания и радости в живота няма. Ако страданието престане, моментално ще престане и животът ви. Като престане радостта ви, ще престане и животът ви. Сега във вас се заражда мисълта, като отидем на небето там няма да има скръп. Да, там движението в цилиндъра няма да бъде като това на земята, но ще бъде обратно. Вие вече няма да мислите за вашите страдания, но ще мислите за страданията на другите хора на земята. Но да оставим този въпрос, какво ще бъде на небето? Това е външен, посторонен въпрос. При сегашните условия на живота, страданията и радостите са двигателни сили, необходими за развитието и растенето на човека. Тъй седи въпросът от окултно гледаще. Тези страдания, които имате отвън, не са нищо друго, освен, че някому са скъсали дрехите, роклята или че някой изгубил 5 10 хиляди лева, или че му се щупило нещо и така нататък. Страданията са вътрешни неща, от които не можете да си освободите. Някой път имате вътрешна радост, която остава дълбоко в душата ви. Аз говоря за вътрешните радости и скърби, те са двигателни сили в живота ви, които. Трябва разумно да използвате. Вие мислите философски върху нещата и искате да се махнат страданията от вас. Не, вие не знаете какво говорите. Да премахне Господ страданията от вас, това значи да отнеме живота ви. Не се молете да се махнат страданията от вас, но се молете за знания и мъдрост. До сега вие сте се молили само за това да се махнат вашите страдания, но освен, че няма да се махнат, ще се увеличат още повече, защото онзи, който има навик да спира в пътя си, ще губият повече. Някой път вие имате характера на такива коне, които често спират. Да вървите назад, не сте свободен, ще ви бият, защото трябва да заведете тази каруца на определеното място. Ако не можете сам, ще доведат още един кон. Ще ви заставят по който и да е начин да закарате каруцата. Ако и вие имате той вътрешно схващане, всички съвременни социални мъжноти ще се разрешат по един правилен начин, а не тъй, както сега мислите. От чисто окултно гледаще всички съвременни хора са болни. Няма здрав човек в света. Я ми кажете сега, как ще могат болните хора да оправят света? Според мен ще славният е болен човек. Щеславието е една неизцерима болест. Човек, който се гневи, това е друга болест. Човек, който има завист, също те е болен. Всички отрицателни черти, които съществуват в човека, са от най-странен характер. Те са нелечими. Някой се разгневил, Кипнал, нека каже, ще ми извините, аз обичам да се поразгнивява малко. Гневът е признак на престъпност. Кои хора се гневят? Които бързат да извършат едно престъпление. Когато човек се гневи, то е, защото не му дават условия да извърши едно престъпление. Добрият човек... Никога не се гневи в душата си. В душата си всички трябва да бъдете тихи и спокойни. И не трябва да се извинявате, че сте нервни. Това не е извинение. Ние не сме създадени да бъдем нервни. Че имаме нерви, това е необходимо. Но когато се гневим, тук вече се привежда стихът, гневете се, но не съгрешавайте. Ако гневът от човека създава енергия, която го подтиква да премине от едно по-нише в по състояние, той е на мястото си. Но когато човек се гневи без някаква видима причина и няма никакъв резултат от това гневение, гневът не е на мястото си. Подозрението, например, също тъй е една болест от човека. Съвременните хора са много подозрителни. Че какво има да подозират? Две неща трябва да знаете. Искате, например, да знаете характера на някой човек. Каква философия има в това? Този човек може да бъде или добър, или лош. Вие ще го наблюдавате, ще го изучавате. Той или е добър, или лош. Нищо повече. Каква тайна има? Всеки от вас може да узнае всичките тайни на човека. Няма нищо скрито покрито на земята. Какво има да изучавате в човека? Смешно е да се занимавате какъв е този или онзи човек. Ако един човек обича Бога, има какво да се занимаваме с него, има какво да се изучава. Ако душата на някой човек е заета с любовта, има какво да се изучава. Ако душата на един човек е заета с мъдростта, има какво да се изучава. Ако душата на един човек е заета с истината, има какво да се изучава. Но ако един човек се занимава с нещо материално, с нещо земно, няма какво да се изучава. Той не представлява абсолютно нищо важно. Например, често хората изучават характера на жабата, изучават всичко, което се крие в нея. Някой път Касне върху нея една муха, но тя седи като някой философ. Наблюдава само. Дойде ли до мухата? До устата й жабата веднага я лапне и мухата изчезва. Дойде друга муха до устата й и тя скоро изчезва. Питам, какво има да се изучава жабата? Да се изучава жабата, това е равносилно на положението, на някой пияница, който, като падне в трапа, казва «Влязох в трапа, за да го изуча». Какво ще изучава в трапа? Каква философия има в това да пуснете една кофа в кладенеца и после да я извадите? Представете си, че изучавате скоростта, с която кофата се спуща и изважда от кладенеца. Какво ще придобиете? Какво ще спечелите, ако изучавате скоростта, с която някой би могъл да извърши престъпление? Тук няма никаква философия. Разбира се, ако кофата е пълна, ще пада по-бързо. Ако е празна, ще пада по-бавно. Това зависи от съпротивлението. В сегашния живот... Ние не трябва да се занимаваме с посторонни въпроси – как ще се оправи светът, кога ще дойде Царството Божие на земята и така нататък. Царството Божие на земята сте вие. Царството Божие може да дойде у вас, но на земята никога няма да дойде. Не е само това, но окултната наука твърди, че Христос, в когото вярвате, Днес е толкова повдигнат, че като дойде втори път, кръгът му едва ще достигне до астралния свят. Той там ще стъпи, а в умствения свят ще си яви. Значи, в физическия свят ще видят само сянката на Христа. На астралния свят ще стъпи, а в умствения ще си яви. Писанието казва, че хората ще видят Христа само в облаците. Той няма да дойде на земята. Няма условия за това. Физическият живот не представлява някаква важност. Сегашното ни тяло не представлява някаква ценност. Сегашните ни тела са цигански дрипели, които хората след време ще се и от тях ще направят каша, за книга за писане. Хубави книги, хубав пергамент ще стане от тях. Вие мислите, че сте облечени много добре. Казвате, това тяло е живо. Апостол Павел казва, има тяло естествено, има тяло духовно. Онова тяло, което е направено по образ и подобие на Бога, то е бъдещото тяло. И когато влезем в тои тяло, ще добием унази свобода, която търсим. Той тяло, в което днес живеете, ще ви носи страдания, но вие ще им благодарите. Трябва да знаете, че страданията са общи. Няма същество, колкото малко да е което да не участва в страданията. Страданията и радостите движат живота. Ние ще се опретнем на работа и при страданията и при радостите ще работим еднакво. Това са две сили, които носят Божието благословение. После забележете друго нещо. Колкото повече избягвате някоя противоположност, толкова по-често се натъквате на нея. Той, от което човек най-много избягва, то ще дойде до главата му. Това, което обичаш и мразиш, еднакво силно се привличат. За той всеки от вас трябва да се състави Истинско понятие, какво представлява Той в даден случай. Вземете, например, всеки от вас иска да бъде почитан и уважаван от другите. Питам, кое трябва да почитат у вас? Всеки иска да бъде обичан. Кое да бъде обичано? Дайте си ясна представа за това. Право е да бъдете почитани, уважавани, обичани но кое у вас трябва да се обича, почита и уважава? Вие казвате, аз имам ум. Много добре, но кое е ценното във вашия ум? Ако съмнението в твое ум господства и направлява всичките ти мисли, има ли нещо ценно в него? Каква държава е тази? С този ум, който имат съвременните учени, и в Европа, и в Америка, и в Индия, от няколко хиляди години насам, не могат да разрешат и най-елементарните работи. Един въпрос има за разрешение. Вие не знаете дали сте организирани или не. Имате ли сили или нямате? Можете ли да се повдигнете или не? Какво разбирате под думата организация? Нали има удове във всеки организъм? Там те са организирани. Как са организирали тия удове? Онези, които изучават биологията, анатомията, физиологията, когато изучават всички процеси на тялото, трябва да проучат първоначално как е станало Организирането на материята. Организиране значи съотношение на нещата, а не допиране на нещата. Когато говорим за организиране, разбираме, че само висшият разумен живот може да се организира. Дето има организиране, там прониква разумен живот. Не може да има организиране, докато няма разумност. Двама души, които са разумни, могат да се организират и да работят заедно. Единият ще вземе да работи едно, другият друго и тяхната работа ще се допълва. Хора, които не са организирани, те привидно работят заедно, но в края на краищата... Всичко се разсипва. Те нямат общ идеал, общ център, към който да се стремят. Всеки в себе си има някаква скрита задна цел. Той говори за организиране, за идеал, за Бога, но зад всичко това разбира себе си. В Народното събрание уж всички са организирани. Но всеки иска да стане председател, подпредседател, министър, да вземе някаква висока длъжност. Като се дойде до духовенството, до свещенничеството, същото нещо. И тук няма организиране. Целта на тия хора не е да служат на Бога. После и вие, които сте дошли тук. Не сте от хората, които могат да се организират. Всеки от вас иска да вземе знание и като го вземе, казва И тук не намерих истината. Де ще я намерите? Истината ще я намерите в школата. Някой ваш приятел ви казва Аз имам високо мнение за вас. Хубаво, щом... Този ваш приятел има такова високо мнение за вас, вие ставате ли висок човек? Тогава какъв смисъл имат тия негови думи? Някой ви казва, вие сте много благороден човек. Ставате ли благороден от това? Не. От вас се изисква абсолютна честност. Когато говорите на един човек, трябва да се научите думите ви да имат само едно значение. Като кажете някому, вие сте добър човек, какво подразбирате от това? Допуснете, че аз ви кажа, вие сте много добър човек. Какво искам да кажа с това? Аз съм дошъл при вас, защото имам нужда от 2000 лева и казвам, вие сте много добър човек. Наричам ви много добър, а това значи Вашата добрена не ви позволява да ми откажете, трябва да ми дадете 2000 лева. Вие сте много учен, много добър професор. Искам да постъпя в университета. Вие няма да ми откажете. Казвате на баща си Ти си много добър баща. Това значи Искам да ми направиш нови дрешки за Велик ден. Искам да отида в странство, трябват ми пари. Ще ми дадеш малко пари, ще отвориш кисията си. Всеки, който ти казва, че си много добър човек, има нещо предвид. Защо трябва да ти казва, че си много добър? Много естествено. Иска да вземе нещо. Аз имам една цигулка, искам да я извадя от кутията, да я опитам как свири. Защо правя това? Като свиря на нея, имам и друга корисна цел. Да си изкарам с нея прехраната. Казвате за някого, този човек свири за себе си. Никой не свири за себе си. Има хора, които свирят за себе си. Но те са много рядко. Сега всички хора свирят на сила, по необходимост. Как плачат хората днес? Кой плаче доброволно, я ми кажете. Кой се радва доброволно? И радостта става чрез насилие. Ти плачеш, аз дойда при тебе и ти казвам. Слушай, Билетът, който си взел от последната лотария, печели 500 хиляди лева. Изведнъж се зарадваш, казваш, ела да ти почерпя. Отидеш да провериш, нищо не печелиш. Пак дойдат сълзите. Значи и радостта, и скръпта се дължат все на материални стимули. Докато материалните стимули съществуват в света, ние не можем да избегнем сегашното състояние. Сегашните ни радости и скърби се основават на тях. Следователно, ние трябва да си повдигнем над тях, но за сега те са естествени, ние не можем да ги избегнем. Ние живеем в материален свят. Не мога да ви кажа, че не трябва да ядете. Този живот обаче трябва да се свърже с нещо по-висше. Питам ви, кой е най-силният слог? Вие казвате, че е Бог. Думата Бог сама по себе си не е силен слог. Тази дума дори е много слаб слог. Тя е толкова слаб слог, че трябва да се аргументира, да се доказва с часове. Хората казват, я ми докажи този слог, т.е. докажи ми, че съществува Бог. Някои слогови са по-силни, а други по-слаби. Слогът Ах е силен. Като кажеш Ах, веднага те питат какво ти е, какво те мъчи. Детето като каже «Ах, майката веднага тича», казва «Какво ти е, мама?» Кажеш ли «Бог?» питат те «Какво искаш да кажеш?» Значи думата «Бог» има скрит смисъл. Тази дума трябва да се замести с думата «Любов». Любовта? трябва да се изясни чрез живота. А животът трябва да се изясни чрез други работи. Значи, трябва да направим цяла процедура от уравнения, за да докажем на хората какво е отношението на Бога спрямо любовта. Какво е отношението на любовта спрямо живота? Какво е отношението на живота спрямо жертвата и така нататък. Та не трябва да се откажем от живота, но трябва да го разбираме. Вие още нямате живот, затова най-първо трябва да придобиете божествения, истинския живот, че тогава да го разберете. Животът, който сега имате, не е живот. Животът на днешния човек прилича на уния роби, които американците взеха от Африка и създадоха от тях робството на черните, като ги поставиха да обработват плантациите им. Господарите продаваха жените, децата, дъщерите им. Те разполагаха живота им. Това живот ли е? Докато с нас разполагат като животни, като с говеда това живот ли е? Днес държавата разполага по този начин с тебе. Кара ти да ходиш, да се биеш, да вършиш една велика глупост. Животът ни от единия край до другия е пълен с глупости. Ще отидеш на парад, ще бъдеш облечен с врага. С цилиндърна глава, иначе не може да си явиш пред хората. Ако отидеш на някой концерт, трябва да си вземеш билет и то ще влезеш или на първите места, или на последните. Веднага ще те посрещнат и ще ти покажат мястото. Значи, там се определя, де ще седнеш. Казвате ние сме много културни хора. Културни са парите. Щом имаш първокласен билет, ще седнеш на първия ред. Ти си богат човек. Но щом си беден, ще седнеш на опашката. Може да си философ. Може да си свършил три факултета, ще ти кажат. Тук факултетите не въжат. Парите работят. После, ако си свършил четири факултета, но имаш някакво откровение, иди, разправи това на религиозните хора. Те ще кажат, че си полудял. Когато Павел разказа на хората своята опитност, те го взеха за луд. Той беше малко щеславен. Следователно, хората ни вярват до тогава? докато нашата опитност съвпада с тяхната. Докато ние вървим в обикновения живот, всички хора ни вярват. Щом минем отвъд тази норма, казват, Вие сте на крив път. Ако влезете в някоя православна църква и не запалите свещ, нито пък се прекръстите, казват, Какво търси този човек тук? Ако влезете при евангелистите и не коленичите като тях, те ще кажат, какво търси този човек между нас. Навсякъде има известни установени форми и ако искаш да не те вземат за луд, трябва да вършиш това, което другите вършат. Или ако не си облечен модерно, казват, този човек е много изостанал назад, той не е културен. Няма модно облекло. Не уре с модерен парен плук. Аз харесвам парния плук, че освобождава воловете от страдание. Не. Ние трябва постепенно да дойдем до истинския живот. До истината. Сега някой път учителят може да каже на учениците си. Вие трябва да знаете, че аз ви просветих, аз ви опътих. Прав е той. Майката пък казва на дъщеря си, аз те отхраних. Права е и тя. Но нейната майка ще каже, аз тебе отхраних. Ти си майка на твоята дъщеря, но си дъщеря на твоята майка. Питам, кой кого е отхранил? Някой казва на сина си, знаеш ли, че ти сиял хляба ми? Кой хляб? Моят хляб. Ами ти отде го взе? Ти ли се мъчи да изкараш житото? Земеделецът направи това. Ти само взе на готово брашното и замеси от него хляб. Казваш на сина си, ти нямаш признателност, не си благодарен на моя хляб. Де е истината? Хората още не са яли собствен хляб. Често някои казват, аз нося на учителя от нашия хляб. Да, но аз не съм ял ваш хляб. Аз бих бил щастлив, ако мога да ям ваш хляб, но никъде няма такъв. Знаете ли какво нещо е хлябът? Христос казва, аз съм живият хляб. Да, само Христос е живият хляб. За всички хора мога да кажа, с чуш хляб по мен не правете. Вие може ли да станете на хляб? Ако можете да станете на хляб, добре дошли тогава. Не можете ли? Чуш хляб не давайте. Казвате, аз имам Божията любов към тебе. Казвам, ти сам трябва да станеш Божията любов. Някой казва, аз сега проявявам Божията любов. Не, това са неразбрани думи и изтъркани фрази. Целият свят е покрит само с изтъркани фрази, с методи, възпитателни средства, Вярвания и въпреки всички тия многобройни неща, хората седят на едно и също място. В Бога вярват, обичат се, морални правила имат и при това всички страдат, всички са недоволни от живота. Ние казваме, няма какво да се стремите да оправяте външния свят. Пазете се от следното. Вие не можете да реформирате кълта. Философия за кълта няма и не можете да я реформирате. И да я схвърлите навън, друга ще донесат. От 40 години насам все изхвърлят кълта от София, но друга иде на нейно място. Вие искате да изхвърлите вашите лоши мисли, но ако ги изхвърлите, други ще дойдат на тяхното място. Не, друго нещо ви трябва. Кое е това нещо? Ще ви задам следния въпрос. Защо всички вие се съмнявате? Аз ще ви задам друг въпрос. Ще отида по-далече. Защо еврейските равини се осъмниха в Христа? Защо и сегашните не му вярват? Еврейският народ не вярваше и в Моисей. Моисей казваше, Господи, още малко и те ще ме убият. Че на кой учител, на кой законодател, които са дошли на земята, са им вярвали? На Буда не са вярвали. На конфуци не са вярвали. На Мухамед не са вярвали. Ако са им вярвали, де са последователите им? Всеки човек в света има едно верою. Кое е то? Едно нещо е вярно, че хората вярват само в себе си. Да вярваш в един велик учител, или в Христа, това е само мода. Ще кажете, тежка е тази дума. Ами, ако вие вярвахте, де е вашия живот? Ако вие вярвате в Христа, де е вашата светлина? Възможно ли е да бъда в един огън от 10 000 градуса и да не светя? Ако парче желязо, поставено при този огън, е още по-черно и не свети, питам, какъв е този огън? Този огън не е истински. Значи, ние само предполагаме, че вярваме в Христа, че се молим, че го обичаме. Всеки ден се молим. Дай ми Господи това, дай ми Господи онова. Ние не сме дошли до състоянието да кажем, Господи, да бъде Твоята воля. Сега аз засягам едно ваше преходно състояние и казвам Сегашният ви живот в сравнение с един понис живот не е оправен, но от гледащето на Божествения живот той е управен. Аз засягам живота ви в преходното състояние което се намирате и казвам, че това състояние е необходимо условие за постигането на онзи виш божествен живот, към който се стремите. Ако вие не преминете през той преходно състояние, вашият сегашен живот е почти на изчезване. След 20, 30, 50 години той ще фалира. За да не фалира, трябва добре да ликвидирате сега. От вас се изисква една положителна вяра. Всеки от вас трябва да се даде отчет, вярва ли в Бога, учили се и така нататък. Не е достатъчно само да напишете една линия. Онези, нези, които са учени, разбират значението на правата линия. Неучените казват, няма какво да се занимаваме с правата линия, това е за лицата. Нещо по-хубаво ни кажи. Това е материалната страна на въпроса. Какво означава правата линия? Сама по себе си тя нищо не означава, но може да се осмисли. Има известни величини, които могат да се осмислят. Например, има ли смисъл думата давам? Ако кажа, че ви давам 20 000 лева, още тази вечер, тази дума ще придобие ли смисъл? Да, изведнъж придобива смисъл. Значи думата давам може да стане динамическа. Така също правата линия сама по себе си няма смисъл. Но ако си я представите, че е от злато, че е златна тояшка, тя придобива вече смисъл. Казвам ви. Ето, аз ви давам тази тояшка. Даваш ли? Слогът вече стана много силен. Значи правата линия е възможност в живота, която може да се преведе за да се усили значението й. Умът трябва да приведе нещата на чувствата, чувствата трябва да приведат нещата на волята. След това настъпва обратния процес. Волята трябва да приведе нещата на чувствата, чувствата пък на ума. Така процесът следва постоянно. Ако вие не следвате този процес, не може да имате права мисъл. За да бъде мисълта ви права, трябва да имате правилно слизане и правилно възлизане, да се образува един кръг. И тъй, най-първо ще се зададете въпроса, вярвате ли в Бога или не? Не е въпросът, че нямате вяра, но запитайте се, готови ли сте да не се осъмните? Готови ли сте, като ви поставят на най-големите страдания да издържите, без да се скъса конецът ви? Той наричам аз вяра. Човек да издържи на всичко, да може да се пожертва. Аз наричам истинско чувство това, на което човек може да разчита във всички случаи на живота си. По този начин само, вие сами ще имате уважение пред себе си. И тогава, като ви поставят на изпит, вие ще се намерите в такова положение, че само ще се радвате. Сега вие казвате, ние имаме вяра. Питам ви, вашата вяра може ли да издържи на всички изпити? Аз не казвам, че няма да издържите, но важно е да знаете, че ще се изпита вярата на всеки едно от вас. За всички културни хора идат такива изпити, каквито те никога не са виждали. И вие трябва да си приготвите. Ако ме питате какво ви чака... Ще ви кажа, чака ви един важен изпит, от който ще зависи целият ви бъдещ живот. Ако го издържите, ще минете в едно ново състояние. Ако не го издържите, ще се приготовлявате пак отново да го издържите. Като ви казвам това, да не се страхувате и да кажете, ами ако не го издържим, Въпросът седи в следното. Дават ми една чаша, пълна с най-хубав нектар и ми казват да я предам някому. Тази чаша представлява едно изпитание за мен. В какво отношение? У мен може да се роди желание да вкуся малко от този нектар, понеже от него зависи продължаването на живота ми. Но се чашата, но ми се иска да близна поне малко от нектара. Обаче тази магическа чаша има това свойство, че като приближите устата си до нея, тя веднага се затваря, а щом се затвори веднъж, повече не може да се отвори. Това показва, че вие не сте издържали изпита си и сте престъпили закона. Ако си явите пред учителя си с затворена чаша, това показва, че вие не сте издържали в честността си. Ако вие отитрите с отворена чаша при онзи, при когато Бог ви е изпратил, вие ще минете от едно състояние в друго. Ако чашата ви е затворена, ще бъдете друг човек. Ако чашата е отворена... Това произвежда една мисъл. Ако е затворена, това поражда друга мисъл. Сега тия чаши са дадени на ви. Вие ги носите. Важното е сега как ще пристигнете. С затворена или с отворена чаша. Аз зная, че всички сте пристигнете с отворена чаша. От вас зависи това. Защо да не устоите, да не близнете? Тъй, щото да не кажете един ден, че не сте знаели. Щом чашата е затворена, работата ви е свършена. И тъй, основната, съществената мисъл, която ще носите със себе си, е да знаете, че ви е дадена чашата с нектара и трябва да я занесете отворена. Тя е чашата на вашия живот. Ще си зададете въпроса как ще занеса тази чаша? Отворена или затворена? Ще си отговорите. Ще занеса чашата отворена. Това е смисълът на живота. Любовта ражда доброто. Доброто носи живот, светлина и свобода за нашите души.